Negyedik fejezet. A marokkói hadtest parancsnokság titokzatosan hangzó jelentést kapott. Ez valami tévedés lesz. A Fort lemébe indított második század két pelotonja Gáónál érthetetlen módon megszakította az útját, a katonaság kiszállt a vonatból, és ismeretlen helyre masírozott. Mi ez? A Maznírba állomásozó gyűjtőtábor egy részét áthelyezték Fort lemébe. Timbuktuig vasúttal kellett menniük, onnan az ős át meghatározott útvonalon a kongómenti erődbe. Erre érthetetlen módon a század Gáóban kiszáll és távozik. Timbuktu és Gáó nyomban utasítást kapott, hogy a legtüzetesebb vizsgálatot indítsák meg, és felderítő csapatokat küldjenek a század nyomába. A Timbuktuig négyest páhi és a szenegáli vadász ezred El Bahiramból vegye üdözőbe a századot. Ezután történt a csoda. Megállapítás nyert, hogy a század teljes felszereléssel rendes menettempóban észak-kelet felé indult a Marokkóba vezető karavánúton. Sóra megfordultak az oázisokban, mindenütt pihentek, táboroztak, takarmányt és vizet vettek fel, az ellenértéket a század hivatalos nyugtáján elismerték és továbbmentek. A szpájik és a vadászok követték a megőrült századot, erőltetett iramban, végül az oázisokon az Atlasz hegységig. A hegynek megfelelő felszerelés híján kocsikkal és szerelvényekkel nem vághattak neki. Nos, itt történt a fantasztikus. A Jebon oázis és az atlasz között az egész század eltűnt. Nyoma sem maradt. Az atlasz lejtőjén élő törzsek eszküsznek, hogy ezen a tájon két hónapja nem járt katona. A páhik és a vadászok tanácsalanul táboroztak. Őrjárat ment mindenfelé. Egy törz sem látta. Sem a hegyen, sem a hegy körül, sem az oázisokban. Mögöttük viszont csak egy út volt, és ezen az üldözők jöttek. Az atlaszig minden törzs szállást adott nekik, ez kétségtelen. Az oázisok népe látta őket, és zabot adott el a keresett századnak. De hová mentek azután? Ilyen még nem volt. Az utolsó oázis és a hegység között nyomtalanul eltűnt egy század a szaharában. Repülőgép kutatta végig az útszakaszt, a hegységet és a környéket. Semmi. Eltűntek. Megtörtént a lehetetlen. Kénytelenek voltak elismerni a tényt. Egy század eltűnt. Nyoma veszett. Ezzel a század vidáman menetelt a sivatagnak egy egészen más részén. Egy pillanatra se fordultak meg azon a tájon, ahol keresték őket, mert észak-nyugat helyett dél felé mentek. De hogy táborozhattak akkor a gyanús útvonalon? Sehogy. Nem táboroztak ott. Amikor Lakroa egyedül maradt az őrmesterrel, megragadta az zubbonyát. Mondd, mi csináljak én veled? Miért? Nincs megelégedve a felszereléssel? Te apagyilkos, te mindenre elszánt szédelgő. Ezért lógni fogsz, és én jelentelek fel. Ilyen példátlan gazságban nem veszek részt. Hogy csináltad ezt a világra szólós vindit? Honnan vetted ezt a századot? Loptam. Felelte, hangsúlyába, mint egy csodálkozva, hogy ez az egyszerű inkorrektség magyarázatra szorul. Elcsentem őket a francia hadsereg létszámából. Lehet, hogy észre se veszik. Hisz annyi katonájuk van. Értelmesen beszélj meg keresztül lőlek. Még nem lehet. Most küldtem hátra a depóshoz két doboz revolvergolyójért. Hát, az úgy volt, hogy megismertem timbuktu a kávéházba azt a sápat képült. Őrmester volt Szaidában, ahol én a légióba léptem. Feltűnt, hogy civilben van. Ő is jól ismert, mert a privát lakására volt beosztásom, mint házi zenész. Micsoda te? Házi zenész, aki a gramafont húzza, és a megrendelt lemezt felteszi, meg tűt cserél. Van is nálam még, vagy pár száz tű. Nem agyaráz most, briganti, mert négy felé váglak. Jó, jó. Erre az őrmesterre mondtam, hogy pénzember. Pedig katona szökevény volt. Aznap új civil ruhába, amikor találkoztunk. Először halára rémült, aztán már megbízott benne. A Gambiába induló gőzöst várta. Minden harmadnap indul. Szóval ezt az őrmestert visszaélések miatt büntetésből áthelyezték a Kongóba induló századhoz. Előbb azonban Maznírba kellett mennie, hogy elhozza az embereket. Maznír itt van Timbuktuhoz közel. Óriási gyűjtőtábor. Így gyűjtik össze a sivatag és a távoli helyőségek kiselejtezett katonai maradékát. Kisebb bűnösöket, lábadozó betegeket, kipusztult századok néhány életbe maradt tagját, szóval olyan embereket, akiket Oramba, Felszbe, Marokkóba kellene küldeni az ezredhez. De onnan csak a Szaharába vagy a Kongóhoz irányítanák őket. Minek hát a duplauti költség. Ezért van Manzírba gyűjtőtábor. Onnan újra eloszták őket. Ott egy ezredes meg néhány káplár parancsol. Ezek lajstromot készítenek a tábor létszámáról, innen és onnan is beszállított 3-4 vagy 10-20 emberről. Ha azután együtt van a megfelelő mennyiségű katona, abból összeállítanak két peloton. Ott helybe felszerelik őket és oda vezénylik az új századhoz, ahol szükség van rájuk. Előbb azonban Tibuktuban tisztek és altisztek csatlakoznak hozzájuk, mert manziban csak közlegényt gyűjtenek. A néhány altiszt, aki ott van, az állandóan manzírba teljesít szolgálatot. Hát így volt most is. Készen állt egy század, hogy a Kongóhoz induljon. Az én őrmesteremnek értük kellett menni, hogy vezesse őket. Timbuktuba beszállt volna az új századhoz vezényel tisztikar, százados, törzsorvos, hadnagy, meg néhány altiszt, hogy valamennyien tovább utazzanak a Kongóhoz. Hát ezek helye csatlakozott a mi tisztikarungáóba. Mert az őrmester parancsával és a megfelelő egyenruhában én jelentkeztem Maznirban. Mire az őrmester, akit pénzembernek mondtam, elhatározta, hogy nem megy Kongóba, hanem elszökik. Már szökésbe volt, civilbe öltözve. Akkor én találkoztam vele abba a kávéházba. Ő szintén elmondott mindent és kért, hogy szerezzek valami papírt számára. Ez a legfontosabb a szökésnél. Cserét ajánlottam. Adja ide a parancsát, amelyel Maznirba küldik száz emberért, én odaadom az írást, amely szerint Péter Bronk leszerelt, mint kékhuszár. Belement, így elmentem a századért Maznírba, és felmutattam a parancsot. A századdal vonatra ültem. Minden szerelvényt felraktunk. Útközben mondtam csak a tizedesnek, hogy Gáóba kiszállunk. Ezeknek fogalmuk se volt, hogy hová mennek, a parancs nálam volt. Katonákkal nem közlik, így azután gyármódlanul kiszálltak Gáóba, Lána, amikor látták, hogy csak ugyanott van már a tiszt és altisztika. Hát így volt. Ezért biztos felkötnek? A szobatársaknak Timbuktóba őszintén elmondtam mindent, csak magának nem, mert attól féltem, hogy majd kicsinyeskedik. A barátainkat felvilágosítottam arról, hogy nagyon messzire megyünk. Minden tudnak. Mindent elmondtál? Hát, kis módosításukkal. Ne húzgálja folyton a kardját, mert akkor észreveszik még, hogy portugál tengerész tiszti stílét. Mit csináljak? Nem volt más. Azt mondd meg, miféle módosításokat meséltél. Ő őszintén megmondtam a szobatársaknak, hogy kelet afrikába megyünk, nagy és veszélyes útra, és hogy keresünk egy hadnagyot. Egy kicsit változtattam, nem jelentős. A hadnak helyett úgy mondtam, hogy arrafelé kincsek vannak elásva. Mondom, nincs töltve. Beszéltem egy görög királyról, aki Pilátus elől arrafelé menekült, Konstantinápolyból Zanzibárba és elásta a cári égszereket. Kérem, a légionista ezen az alapon mindenre kapható. Fantaszták, legendákat gyártanak és hisznek benne. Ha odaérünk, akkor se fognak csalódni, mert szépen átszöghetnek Egyiptomba. Ott pedig szabadok. És a kincs? Nem elég nagy kincs a szabadság? Ez igazán nem nagy ügy. Tudtam, hogy van egy század a niger mentén, amelyikre most nem figyel oda senki. Gyorsan elloptam. Megáll az eszem. Úgy beszélsz egy századról, mint valami kávéházba felejtett átmeneti kabátot loptál volna. Az ellopott század aludt. A sivatagba verték fel a sátrat. Szabályos háromszögű falat hordtak össze, és a poszt az egyik sarkánál a puskájára dőlve a holt felé kavargó portölcséreket bámulta. Na, beszéljünk komolyan, Péter. Holnap keresik a századot, hiszen Gáónál eltért a menet irányból. Hogy a századot ne találják meg, azt elintéztem. Kis adminisztráció az egész. Nem dezertálás amit teszünk. Pontos katonai felderítést végzünk, parancs nélkül. Ha sikerül, még bajunk sem lehet. És ha nem sikerül? Akkor egy szép hajnalon valamelyik katonai törvényszék udvarán régi szokás szerint megisszuk az utolsó korszomot. De hát valami rizikót is vállalni kell, kérem. Hiénák, mintha hisztérikus nők futkároznának a sivatagban, ideges, reket kacagáshoz hasonló hangon ugattak. Le Croix elgondolkodott. Végre is ez a fiú igazán nem tesz más, mint kockáztatja a nyakát a gazdájáért, aki eltűnt. Sokáig nézte a barna képi fiút, ahogy ott állt előtte és pödörgette hegyke kis bajuszát. És csak ezt mondta nagyon halkam. Jó pofa vagy, Péter. De hogy került a nyomuk Észak-Afrikába? Miután Gahón túl lepihent a százat, Péter elnyalgalt Észak-nyugatnak. Erre van az Atlasz felé vezető út első nagy oázisa, 80 arab lakossal. Előhívatta a főnököt, akire megvejött a rumi katona úr elé. – Hogy hívnak téged, Sejk? – kérdezte a gászkonyi. – Abu Ben Igbár? – Hallgasd meg, Abu Ben Igbár! Ha felmégy a dombra, láthatod, hogy száz katonával vagyok itt. Őrjáratba kell mennünk az Atlaszig. Ez rendes vidék, minek mennék oázisról oázisra táborozni. Szépen pihenünk. Megkapjátok ajándékba azt a pénzt, amit az őrjárat útközbe takarmányra költene. Így nekünk nem kell kutyagolni ebben a melegben. Neked, meg a többi oázis főnökének kifizetik a nyugtáinkért a takarmány árát, mintha valóba vettünk volna. Itt a nyugta, aláírok vagy tizet. Őj lóra és nyargaj végig valamennyi oázison az atlaszik. Mindenhol adj egyet. De a sejkeknek odadt, mert nem váltják be csak attól a sejktől, amelyiknek a nevét és oázisát ide felírtam. Ha egyet nem adsz át, mindannyian bajba kerültök. Az első nála tied. negyven frank. Megértetted? A második oázis melyik éjszakra? Muherzin, utána Joff es Safra. És bemondta az oázisokat. Péter sorba kitöltötte a nyugtákat. Utolsónak a bisztra diktálta be a sejk. Ilyen üzlet nem a sivatagban. Olykor az őrmester és a sejk az ilyen zab, takarmány és egyéb üzleteket felesbe bonyolítják le. Végre is sok körjáratot küldenek, ami csak tessék-lássék. Ilyenkor a katonák pihennek valahol két napot, alig kell takarmány és az őrmester egy sejkkel meg egy nyugtával elintézi a dolgot. Hét ember keres és senki sem fizet rá. De egyet mondok, sejt, lóhalálába nyargaj végig ezeken az oázisokon, és meg ne tudják a később erre járó katonák, hogy nem voltunk itt, mert akkor engem, téged és a többi főnököt is elvisznek követtörni Sok évre. Miután a katona elment, a sejt Észak felé nyargalt. Minden oázisba hagyott egy nyugtát, és valamennyi sejt eskü alatt tanította meg a népét, hogy erre egy század rumi járt. A szpájik és a vadászok, akik erre üldözték a századot, minden oázisban nyomról-nyomra követték, a nyugtát, melyet száll nélkül futott előttük. Minden oázisba valamennyi arab eskü alatt vallotta, hogy a század erre járt. A zászlóaj parancsnokság, a vezérkar, sőt a hadügyminisztérium legtapasztaltabb tisztjei sem értették ezt a csodát. Egy egész század, gépfegyverestől, összférestől, szekerekkel, munícióval együtt eltűnt.